Goizuntan gure Eskudagoa dago aipatuko dugu, gure eskudago eskualegian erabakitzeko eskubidearren aldeko dinamika egitaga da, eta gurekin Mario Zubiaga Euskal Egiko Unibertsitateko Zientzia politikoetako erakaslea eta gure eskudaguko kidea egunnon zuri. E egunon? Hala, erri, eh, antolatzen dituzue, erabakitzeko eskubidearen ardiesteko bidian, lehenik eh, Kataluniako e iragan iragan denean, gisa oktako ilegalaz, zure, ta, zure ustez, eredu bat, izan daitekea esko Bai, neurri hondibatean, batean, eh, Katalunian jarraitu duten ibilbidea, eh, galdeketak eginez, herri-herri eta gero azkenean eh, dolabi urtekoa azaroaren 9 egin zuten galdeketa, herritarrek eh, antolatuta, hoiek bide eman zuten, eh, igandean azkenean eh, jeneraltatak berak antolatutako eh, galdeketa hori lortzeko bidean, ezta? Eh, aurrekoak egin gabe, eh, ziurrenik, etxan posibili izango igandeko galdeketa. Hortaz, eh, kata honiatik daukago irakaspen argiena eta zuzenena da eh, ze puntura nio gaur egun politikan herritarren eh, erritarren ekimena, gizartez bilaren ekimena, eta erakundeena, eh, biak bateran batera anolatzen aldaketa politiko bat eh, bideratu behar den eh, unean. Eh, azkenean, eh, erakunde eta erretarren arteko elkarlan horrek definitzen du eh, aldaketa demokratikoak E, burutzeko modua gaur egun mundu garaikidean. Irakazpen ara Katalunean, baina neurri batean ere gurean e, ikusi dugu hori ere izan dala bidea, azken, zango e, e, gunuk, aregeiago, ipar aldean gertatu diren aldak eta politikoak, instituzionalak ere, neurri batean filosofia horren kariaz eta ondorioz e, etorri dirila, herritarrak eta erakundeak edo ordezkari politikoak, gutxinik elkarlanean, jausi demokratiko bat emateko. Kataluniako irakazpena hortaz guretzako zuzen-zuzena da. A ikusi jardukitzen duen, zuen dinamika mm -hmm. uh, testu ingururtan ezulte da kondenatua, ikusi ez ari den Katalunian, egoera hain itxe delarik eskolegiarri konparatu. Mm -hmm. Egia da aurrean e, zeindan eragila ikusita ta borrean daukaguna estatua Espainiako estatua da, e, gure kasuan aurrean daukaguna ere Espainiako estatua da, eh iparraldeko kasuan Frantziakoan hoski, horrek beste kultura politikoa tagian ere badago, baina Espainiako estatuaekoan kultura politikoan eh ezta ulartzen herri ekiminetik datorren demokratizazio horrek suposatzen duena, ezta? Eta zentsu batean ere irakastenare guretzako ere bada. Han jarraitu dute bide baketsua, zibila, e, demokratikoa eta hala ere estatuaren erantzuna represioa eta derekoa izan da. Otaz, guretzako ere bada irakaztena zentzu horretan, eta jakin, eta badakigu ba, zala ARC izango, zaila izango dala, baina hori xe darazken nean, e, ibilbidea. Gana idun nahi ez desobedientzia baliatuko, baliatuko beharko dela momentu batez? Ba, nik izango nuke, momentu batez e, ziurrenik, e, zinbesteko izango dela desobedientzia. Nik usatzen, bat ez zere, Kataluniak e, igandean erakurtzit zuenazan izan da, Autoterminazio eskubidea eskuratzeko bidean e, bueno, e, botoa eta prentzipio demokratikoa bostkadala biderik zuzenena, baina egia da gero, bastu beste bide batzuk ere badao dera naziorarte maian ere, aurre ikusten direnak, eta dira eh, norri batean legitimitate ezakarri demokratikoa, baizik eta etikoa. Represioa, eskubideen bortxak eta basatia dagoen kasuan ere, horre ere, pilatzen dela legitimidade erantzi bat. Eh, Kataloniak norri batean igandean bilegitimidade horiek lortu ditu. Alde bat di, boskaderak ematen duena, principio demokratiko horren arabera, egoera ego oso-oso larrian euneko berrogeitea iruko parteatzea izan dute, eta gero bezetik e, bueno, e, legeminiade etikori, ez da, zebuntura nio, ba, eskubire eta eskatasunak botxatu dituen Espainiako zezona politikoak, represiobaren bitartez, eta horrek ere ematen duela neurre handi batean hasio artemalean eh, nolabait, remediozko autodeterminazioako eh, aukera bat, ezta. Eh, desobedientzia zibila azkenean te eh, azken urteetan nagusitu dela paradigma politiko bezala edo sinallaketa bideratzeko ezta? Eh, ez da. Ez bakarrik helburua, bideak berak ak erakutsi behar du zeindan helburu, helburua bada herriak erabakitzea, bideak ere erakutsi behar du. E, e, bueno, e, bide zibila eta baketsua dela. Zin finean elburua, elburua zilegizatzen dalako prozeduraren bitarretu. Egeiten da, eh, eta e, konpon biderik ez dela ikusten momentuko Katalunia eta Espainiaren artean atera bidea Europak du, gakoa? Mm -hmm. Ba, ezakit atera bidea Europak duen, baina Europak lagundu ezakit atera, atera bide hori garatzen. E, Arri dago, momentu honetan, e, xake partida izugarria jokatzen ari dela, eta eta, bueno, eh, azkeneko jokaldiak, eh, jokaldiak atso gauekoa, Espainiako erregeak emandakoa, ba, mehatxu argia da, mehatxu argia da, egon eh, da drogita manuzgarren artikuluaren eh, arabera, eh, eh, autonomia jena haitatak bera eh, suspenitzeko bertan bera guzteko, eta mehatxu horren aurrean, ba, Catalunia zeuronik e, ez dauka beste bidedik, eh, independentzialdarteko egitea besterik. E, olako egoera batean, batera iritsiko, iritsiko bagina, e, noski Europak e, esku hartu beharko luke argi argi eta garbi, ta momentu hontan alde bietatik azkenean esperantzarekin esango nuke ikusten dela, Europa Europaren esku hartzean. Euskal hainbat uh, erritmo gimat ego Euskalerrian egiten dira gauero algaretaratzea Kataluniaren sustenguz mm -hmm. bi manifestaldia jende zura egin dituzu Bilbon mm -hmm. e, gure estudakorekin mm -hmm. Bai Zenitzen duzu, berba, zerbaitari dela pizten edo jadanik bazen hori? E, Naiko genuke, piztea gure eskode joren elgure eta horiko bat ez ere hori xera. Ez ikusi dugu, kataluniarekin hori batean bat egiteak ez du labakarrik erakusten guk haiekiko eh, daukagun elkartasuna, argi dago, historian zehar beti izan eh, dugula elkartasun hori adirazteko beharra, ez bakarrik aukera, baita ere beharra. Baina bestetik ere ikusten dugu, ikusi dugu, praktiko, pragmatiko batetik ere, eh, beraiekin eta beraiekin bate egiteak, Suposatzen durazken zinean, Euskal Herritarro neraugitzeko oskuidea gauzatzeko bideo horretan ere aurrera pauso bat eh, emateko aukera. Hortaz, eh, itxaropen hori babaukagu. Horri batean bizkortuko direla gurean jada, nik esan gonduk egi jada, azita dauden, azita zeuden E, dinamikak, bai alderrien arteko elkarlanerako dinamika paserero atzeko eskubidearen e, izenean baitare mobilizazio mailan ere somatzen dan e, diren kezka berriak eta za begirako kezkak astu gabe noski ba bueno zenso pisan diren orain arte izan ditugun ardurak eta eta larritasunak eta ze punturaino gatazkaren oraindik ere azkeneko ondareak e, e, konpondu bideratu gabe dauden. Nen guztiet horre eresu matu dugula badagoela etukizunera begirako mobilizazio a, burutzeko griña, zeta, eta beharra. E, ez tapakarrik atzera begira eta presonesku bideak, eta bestelako katazkarekin ototako reindikazioak, eta horiek aztu gabe, Oie, kordaude bainik ere, e, e, Bilbon eta bestelako lekuetan ikusi burutu ditugun, armanbostegunen bueltan burutu ditugun, bi-manifestia zioietan e, ikusten da badaola etorketzuna begirako ilusio hori ilusiori. Eta ilusio hori nori batean, pizten ari da eta piztu da Katalmiaren laguntza bekin uskitea. Manifestaliai patzeko, larun bat ean Bilbon, ogoita amabost mila jende bildu mm -hmm. dituzue, mm -hmm. baita ere, EJota eta PNU-beko autetxeak, uri urratz bat, izan da, zuentzat? Mm -hmm. Bai, nikusetor batez ere eh, noski kopuruak eh, oso ondia dira eh, baina kopuru desaz aparte, desa nikuset garrantzit zuena eh, larun bateko manifestazioan izan zen eh, kualitatiboki zentzuk diren, bildu diren eh, autak bildu diren iritziak du diren alderdi eta sindikatuak. E, noski eh AJ eta menorbait eskerabertsaleko referentzia politiko desberdiniak hiltzea garrantzitsua da, baina sindikatuak ere biltzea oso garrantzitsua da eta ez ezin ez dugu astu ere, ba bueno, ba manifestazio horratza milduzi dela ere eh bueno aldugu podemos alduguko eh buruzak itza, eta deialdi bat ere egin zutela manifestazioaren alde hor norri haundi batean manifestazio hortan eh, beste pauso bat eman batemanzan herritarron eh, itun baten bidetik ezta azkenean euskal herritarron aldetik argi dago Em, beharra dugula erabakitzeko, beharra dugula erabakitzeko osku eskubidea gauzatzeko bidea eta zehaztu dadin eta horretarako bai indarmentaketak eh zimesteko aldelea, e, indarmentaketa horren adirazpena izan zalarun batekoa, indarmentaketa hortan bildu ziren azkenean erabakitzeko eskudieren alde dauden e, alderdi guztiak. Besteak ere gonbidatuta zeuden, baina gutxienik alderri guztiak erabakitzeko eskudieren alde dauden alderri guztiak bildu ziren e, larumatean eta kualitatiboki uste dugu hori gorrazio oso, oso garantitua mm -hmm. dara. Erabakitzeko eskubidearen ideiaren inguruan lotu bali madira ere hainiz jende proiektu politikoak ere desberdinak dira alderdien artean mm horien -hmm. artean eh, adostasunik edo proiektu amanko komunik ez bitartean ez zote da erabakitzeko eskubidearen bide hori oztopatua? Mm, e, e, nikusetor aldakorra dela eta oso denbora laburrean ikusi dugula ez bakarrik e, tresnan edo bidean kasu handiak e, itxeko inguruan sortu direna dostasuna beste gune eko zabalak direla eh inguruan ere badago nolabeteko bilze edo konfluentzia prozesu bat e, lehendakariak berak ere bere e, lehendakariak berak ere azkeneko agarraldian aipatu zuen kontzeptu bat adibidez konfederazioarena E, bilakatzen ari da apurka-apurka eremu komun bat. Zta, eremu komun bat, hain zuzen ere, e, eragitzeko eskuriaren alde dauden eragileen arteko e, konfluentzia eremu bat. E, Autogovernuna komponentzia dako, adibidez, aldugu al Podemos alderdiak proposatu duen ededua, ba, bueno, federal-konfederala izango ditzateke, eta e, esango nuke ere ezkerabertzalean e, konfedera ziren inguruko konzeptu hori ere zala gaizkik ikusten une batez, une honetan, E, neurri batean es, esatuko, espainiako esatuko em, sistema nola bait, em, kokatzeko modu bezala. Eta zehazteko dago noski, lehengo urbilketak dira, baina hortan ere nire nire nire ere sortzen ari dela e, bueno, nire monkomun bat. Esta beharako eren posible bat gutxienik eta hori izango litzateke enzuzene, konfederazio konzeptu hori. Konfederazioek azken ean du estatu bat bat duzula, eta estatu horrek e, eskubideosoa duela e, erabakitzeko nola eta ze gaietan, edo ze modu, edo balintzertan, elkartzen den, edo lotzen den, bestelako estatu batzuekin. Horrek noski, abia puntua du, eta da estatu hori buru jabea dala. Buru jabet horren adirazpenean, bueno, da, ba, bueno, posiblio da, bazen hori gaietan, kompartitzea Espainiako estatuarekin, edo beste nazioekin e, zenbait gaskuntza, edo kompetentzia, baina beti ere abiatuta estatu burujabetza jabetza horretatik. Hor, badago, handi batean ikusita batez ere hiru alderdi horiek azken aldiontan darabiltzen badago bad oreremo komun bat nere Beste gai bat, biztan dena lurraldetasunarena da, eh, hor aipatuko eh, dugu berba eh, espanyol Estatu teknikoa antolaketa de irredua ez berden, mm -hmm. baina mm -hmm. e, euskal egian ara eh, el, el lurralde administratibo ez ditugu, Katalunian mm -hmm. egin dute autarji bat, eh, zuten autonomia mm -hmm. garatzea mm -hmm. eta hori era maitea independentziara buruz. Mm -hmm. Mm -hmm. Euskal egian Nola egin behar da, gure eskudagok uh, nahi ditua atxiki, administrati, zatik administrati horiek, horrekin uh, egin behar da, horrekin komposatu behar da? E, gure eskudagok e, e, nola daite presentzia eta eta jarduera du euskal lurralde guztietan eta euskal lurralde guztietan egin ditugu mobilizazioak eta ekimenak ez zu nolabait bere referentzia lurraldezko referentzia inoiz hartu eta ez zu inoiz hartuko. Gialdiazioa auch Espainiako estatuan da. Bai, gure esku dagok egia da, gero horta ze parte, eh bueno, kasu egiten diola eta onartu egiten dula lurralde bakoitzak euskal lurralde bakoitza da uka dinamika politikoari eta daukan azkenean borondate kolektiboari. hori da azkenean gure esku dagoren filosofia ere baketeko eskubidea beti, beti gora sortzen den da, eta Beti gora sortzen den neurrian azken herritar bakoitzak dauka eskubidea erabakitzeko ze estatua atxekitzen dion bere boronate partikularra, borondate kolektibori osatzeko. Hortaz, herritar soiletik abiatuta eta gero lurraldetara joaz argi dago, bueno, hiru eremu instituzional ditugula eta hiru eremu bakoitzek badaukala bere dinamika politiko propioa denetan dago modu batera edo bestera erabakitzeko eskubideen revendikazioa. Horren eduki zehatza esbarruen izan daiteke. Agian e, EAE-en edukitzeaz hori gune honetan izan daiteke, nolabait e, aurreratuagoa, e, autogobernu mailean, Nafarroan ere indarrarrenaren arabera izan daiteke ere antzekoa, baina agian beste maila batean eta argi dago ere iparraldean badagola erabakitzeko eskubidaren revendikazio hori azkenean bertako herritarren erabakia darako zein dan e, lurralde horri dagokion estatus politikoa. Mm. Indarra remanen arabera, eparraldeak erabaki dezake, momentu jakimatean, indarra reman arabera, bohentzu dezake, e, planteatu dezake, bere erabakitzeko oskuidaren gauzatzea dala, une honetan, adibidez, barren indikatzea, elkargoak e, izatea zuzeneko autaketa bat egiteko bidea, eta uhum. horrek gehien gonaikoa lortzen bali madu, hori ba, izango ditzateke une honetan, Lurralde horrek dauken edabakitzeko eskubidearen gauzatzea, eta desbareneza enteke, eaen, edo e, Nafarroan. E, filosofia bat azken finean, dan herriaren e, neraikuntza beti ere beti gora. Azken e, galdera bat, Mario Zubiaga, zurrikin e, bukatu haitzin, gure eskudagok, e, be, Katarunian egin zen bezala, ere maiten ditu e, tokian tokiko galdeketak, erri-zerri, zertan, mm -hmm. zertan dira, zertan da dinamika hori? Ba, horain e, jarraia segituen izango dugu beste olatu bat e, e, azararen bostean. Eta azararen bostean, bueno, herri desbaleina dira biskatorbiluko direnak. E, herri izango uratua izango da getxo koherria. Horri batean, hor, hurbiltzen e, ari garelako e, iria undietara eta populazio aldetik ere, E, getxo, herri e, maundia da, eta referentziazkoa izan diteke, bepiskat bilbora erugultzeko, zehaskotan ere esan hori bueno, da, e, e, gitea, baina, herri txikitan erreza da, galeketa bat egitea, baina herri haundietan zailagoa, bueno, getxo, erronkan ikusetor garantietu izango dela, eta hori azarroak postean izango dugu, bero beste, herri batzotamanduane, eta ez batzuetan ere egingo da, baina, e, norri batean gure asmoa, noski, izango da, azkenean, e, bueno, e, Euskal Luzaldean, ba, ariketa eremu e, zabal lehenetara eta jendetsuenetara ere iristea eta horrekin gabetan, une honetan. Honekin batera ere, e, garrantzi berezien managio gu itunaren dinamikari, erritarro itun bat osatu nahi gu, euskal, hau kitxeko inguruan, eta erritarro itun hori bilakatu e, nola mandatu gure ordezkari, gure erakunentzako, erraba kitxeko gauzatu dadin e, din juridikoan. Mario Zubiaga horreitera ziko dugu EHUko erakaslea zirela eta gure eskutago kidea, Milesker gurekin izanik goizuntan eta bestaldi bat artea. Milesker mil mil zoe, agur.